Nabarra Suma eskuineko alderdean uh, aliantzak uh, ogoi jarliku izanen ditu, ze uh -huh. errandezak egu, koalizioak funtzionatu duela? Baina, guzti du funtzionatu duela, e, naiz eta e, dauzkan botuak izan duela laurte e, banaka aurkeztuta izan zituztenen oso antzekoak alare pixkatxo bat bera gertatzen dena da, Bueno, ba, e, beste beste lehiakideek ez dituzte da lortu ba, emaitzanaikoak gehiengo, gehiengo bat e, osatzeko eta oso urrun dago ba, e, laukoak e, aldaketa gisa ezagun egin denak e, izan dituen emaitzetatik ez E, hori egin dugu, eberazeko behnuaren uh, laukoak uh, ez du gehiengo nagusirik, ala ere aldehdia behzaleak uh, egin batean uh, mantentzen dira uh, Gero bai eta EH Bildu, nahiz eta EH Bilduk uh, galdu aulki bat, hor oh, uh, beste sektorea da, uh, Ezkerra eta Podemosen uh, inguruko hori ajunt uh, erochtzen dena, edo, amiltzen dena, zer gehtatu da? Bueno, ni gustiot gauza asko bertatu direla lebatetik batetik kan eh alduguk eh, barne krisi bat izan du. Funtsean eh, bi proiektu oso desberdin eh zeuskalako eta gainera eh ba Madridik, baina ez Madridik, aurreko hauteskundeetan alduguk oso emaitza lortu zituen eh lan taldearen kontra ba, ba agerian aritu, aritu dira eta momentu batean eh ba beren militanteek ezkuzendaritza aldatu zuten. Baina noskien alderri bateko militanteak eta bozkatzaiak ba, oso espektro desberdinat dira, ez? eta hori ikusten duguna da, e, amiltze izugarri bat, azpile gebildzarretik, pile e, gebildzarrera pasatzen da e, parlamentuko kasuan, eta eta iruneko udalean esatrakko, ba ez da ezta ez e, eserleku bat e, lortzeko gai, ez? hori da, e, kontretako bat, ez alduguren krizia, baina ikustu ez dela bakarra, eskerrak ez du baliatu, ez eh alduk e, sortu duen ezinegon horretan e, ba descontento egon ziteken jendearen e, boza eta ordea eh Alderdi Sozialistak segurazki ba e, Espainiako Erreinuko testuinguru nagusiarengatik ba e, emaitza nahiko hobetu ditu e, bere meriturike gabe eta baina segurazki e, urrutirago ere joan gaitezke ez, eta da E, Aurreko le egintzaldian e, bueno, ba oso gobernu prezidenzialista izan genuen. z e, ba, e, mm, esan dute ez zutela alderdiek e, baseukaten e, ordezkaritza izan, ze aldaketaren barruan gehiengo osoa eta nabarmena ziren eskerreko indarrak izan e, izan abertzaleak, ala, ala ez, eta ordea, eh, gobernua oso zen, eh, usue barko zen eh, hildokoa. Eta beraz, ikus dezakegun beste kontuetako bat da, ba nabarmen eskerrekoak ziren eh, politikak ez direla egin. Sanedute ez daukitu abiadurandiko trenaren afera, eh, kaste jongo zentrala eh, zabalidago, autopista elektrikoak berdin, egin den zerga gara reforma lanaren errenten gainean egin da, eta ezkapitalaren errenten gainean, enprese daukaten zor alimaleko hori, bos mila milioikoa ez daukitu, eta beraz, segura eski den beste fenomenoetako bat da, ba, horreko dugu nabarmen ezkerrera bozkatu zutenek, ulertu dutela, oso ezkerrera bostkatu ere, gero, eh, paktuak egiten direnean, garailea baldin bada, eskuinekoena den indarra, ba, eren bosek ere dutela, Ez dutela abalio berezirik ez da. Mm -hmm. Aliantzak aipa ditzagun e, justuki, hor ikusten delarik erik zepan aurra amaden, Nafarroko sozialistak dira bigarren indarra. Aipatzen da, ba, zer gartikez, ba, Maria Txibite hori da sozialisten burua, e, sustenga lezaketela beste indar batzuek. Hori hipotesia sinesgarria bezala ikusten duzu Maria Txibite Nafarro garaian presidente? Nik uste dut edo zen hipotezi dela zine jarria. Halei, agerta aurrekoan gertatu zenaren antzeko zerbait, baina beste norabide bide batean. Halei, ba, iruneko alkate txane Henrike Maia egotea, e, Navarra Sumaren bidez, eta eta Nafarroko presidente e, txibite izatean, ez eta gauzaneiko nahiko garri alizatekeen, bere horretan e, dauzkan e, zelekuak e, kontuan hartuta, ez nahiz eta, eta maika dituen, eta beraz izango dituzke duela e, lagurte usubarkozek baino gehiago, ez? Baina, bueno, nik uste dut dagola oso Madrien zergartatuko denaren menpe, bizentzutan alde batetik, e, gaurtik aurrera ziko delako argitzen, Pedro Sánchezek noren babesarekin osatu nahi duen gobernua alegia, e, ia egiten duen gobernugat e, ziudanosekin, ez, eskuineko alderri berri honekin Hala, eskerrekoak bueno, ba, eta soberanistak izan daitezkeen alderdiekin lehenengo aukera hautatuko balu, asko hori nai lukete, beste gauza bat da, ciudadanosek berak, ba, segurazki ez duela aukera hori nahi, bere burua ikusten duelako Alderdi Popularra jateko gaitasunarekin, baina bueno, eh, kasutan, eh, e, Pedro Sánchez babestuko balu orduan Nafarrokoa oso batziko litzateke eta, e, bueno, ba, agian ez litzateke espartza, baina ba, izango litzateke lan nabarra eta mm. eta txibiteren arteko zerbait. E, hori ez baldin bada gertatzen, ba, komplikatuagoa da, ze. Egia esan, e, nik ez ditut ikusten gaur gaurko zen, Nafarroko alderri sozialistako kideak, e, bueno, ba, eskerrekoak eta eta abertzaleak diren alderriekin, bat egiten, mm, ba, ba esakite, gobernu alternatibo bat e, eratzeko besteak beste, beste Ba, ba hemen erregimena ditu izan dugun horretan osongi ulertu direlako UPN eta, eta PSN urtetan, eta e, beraz nahiko bidaia estrainoa litzateke. E, aldaketaren e, beste beste aspektu bat edo eh, joan den aldean izan zen erriko eh, etxetan, erriko etxean bat irabazi zituen aldaketak edo aldaketen alde, alde, aldaketaren aldeko indahek atzoko emaitzek eh, nola ezartzen dituzte indahoriak eh, indahek dute la ere? Bueno, eh, kontuan hartu barden gauzetako bata noski, eh, tokian tokikoa dela erriko eh, etxen afera ez eh? Besteik da badagoela eragin bat, ze, autozkundea diren egun berean herriiko etxetakoak eta, eta foru e, parlamentukoak baurre badukalan nolabiteko eragina. Baina kontuan hartu behar dugu e, emaitzak aldatzen direla esaterako ilunean e, ikusten badugu udalerako emaitzak nolakoak izan diren Udalekoetan e, EH Bilduk dezente bozka gehiago dauzka, e, parlamentukoetan baino eta groroabaekin kontrakoak gertatzen naez. Baina, e, egia da, e, errepikatzen dela pixka bat, eh, parlamentuari buruz esan duguna udaletan, alegia, e, barainainen esaterako eskerra oso zatitua joan denez, haurekoetan baino zatitua go, horrek, bueno, ba, e, automatiko kiaia zailtzen du, e, EH bildu zeukan a, e, alkatzetzak jarraitzea, gauza bera gertatzen da, burlatan, horregun, e, ba, zentro eskerreko udal bat zeukaten, Eta ezkerra zatituta joan denez, ba eskuinera pasada. ez. hori hori udal batean bainoagoiaagotan gertatu den fenomenoa da ez, batuketak ba, ba, ez duela ez duela emango ez, e, aldaketaren formulan e, nogeit esaterren lau zerrenddek egin bar zituzten lanak kongi.z batkutxe egite bad du eta kasu batzutan bik ba, ba, emaitzek ez dute ez dute ematenez. Ba, ikusiko ozti e, gehtatuko den, Nafahuan, behar da, e, bi itzaz e, bururatzeko edo yetxaktez zurekin, araba Bizkaia eta gipuzkoa suegiten ba dugu, hor e, ez da iraultza handirik e, izan, eha jotak bere nagusitasuna sendotu du, eha bildu pixka bat goiti? Bai egia esan, bueno, egunkortasun e, erabatekoa, ez? Diot panorama orokorra, oso oso, oso egunkorra da. Ba dira, e, erri zerri aldaketa batzuk, baina, baina, bueno, bai badiru dideela, ba, Gipuzkoan plaza batzuk berreskuratzen duela IH Bilduk, eta EAJ-ke gauza dira egiten duela Bizkaian. Ez? Eta, eta, bueno, ba, gainontzean, e, aipatu izan diren beste hipotezio batzuk, ba, ez dira, bete esaterako e, gazteizkoa, e, Bilbon ere esaten zen, ba, Euskaldalde hil agian, los zezakela saqué osoa eta ez da bueno ez eh, horre egia datoki toki eh, ikusi ikusi berko dela kontua ez.